Eta berri seil nagusia zurekin panzo irigarai eta lehen aldikotze mazte bat irri elkargo baten buru. Bid maider behotegi bardozeko hau zapez ordea, emaztek gizonek bezein bat ekartzena dutela kargu urtan eranen nauku. Leferb baska gure xaltegia tokiko eta kalitatezko xalmenta gune berri batek idikitzen ditu bere ateak, bastidan ameka ekoizle parteide aurkestuko dauzigu. Eta berri biamenak Klako Iikaskuntzaan hori ipagaldekoa dagian kultur eta zienzia sailetan lan egiten du, eta sektore begietarat zabaldu nahi du bere egiturak modernizatuz. Eta Michelitzaitzaina Salbadorz oroit laguna zuen urepeleko hartzainaz liburu bat plazaratzen du elkar agittaleletxeana. Aruaarren begizurekin jone. Hama, rameka gradotan, mementuan, hemen donian igarazin, iguzkia, ari dela altxatzen, bero eginen du egun, goita lau gradoko, goita lau eta seik gradoko temperaturak aipatzen baitira. Italinik... Zerratzen duen zenbaki lagia, urte astapenetik unarat, hil izan direla, departamentu untan, bideko istriputan, amairu hil, renaidu, jazbaino baino amar gehiago epe beradentzat. atik fagor entrepresetan ari diren franziako langilentzat, ze vital, ez ben eta varianzen presek elgerrikin egin argartze eskaintza, hon hartu du nantereko komerzio haustitegiak atzo. Horrek renaidu, iriskutan ziren Fagor branteko mila surziun lampostuetarik, mila laoionta ogoi salbatzen direla. Ego eskalegian aldiz, likidazionia da aterabide bakarraf agoren presenzat. Biaste barne, likidazione plana onartu beharko du, donostiako epaileak eta estearekin gero berartzaleak txeman beharko dira. Prefetak Max Brisonen galdeari segidarik ezemaitea erabakion duan Max Brisonek bedak onartzen hartzen duela erabaki hori, respetatzen duela eran dauku, bainan irregulartasunak bosetan gertatu direla eta hori ardita garbi plazaratu duela Prefetak ere haipatu bizala, bezala, bihitzulien artian, izen pedura batzun artian desberdintasuna handia zela ohartu hoartuziren Max Brisonen taldeko okideek eta ortako joan Prevetaren ganat. Bede kontrako kampaina askarra izan dela bigaren itzuliaren zat eta didie borrotrak ere, hausapez OIak bete-betean parte hartu duela xalatu dauku, Max Brisonek, ala ere Prevetaren erabaki honartzen nu eta hortan geldituko da afela. Maider Biotigi, barkuiko uzabesaden lehen ordezkoia izan da, bidasuneko egilkargoaren buru, lehen mastia da Euskal Herriko e artiana eta presidenten artian. egizunak bestein batek bezain allotela ola kokak hartan zehurtatu dauko Maider Biotigi. Alors écoutez, je vais le fait que je presidentkoan ez nintzen konturatu goizuntan egatiean entzun arjo ante feminista da me satisfea ze alde feminista konten dortaz, uste baitut emazte batek gizonak bezein bat ekartzen halduela olako karguetan. ...de Et euh, comment euh, je me suis décidé d'un... Sergatic délibera tout naïsen, équipaba Teremaïteko, el carriquilaco, proyectu a ten inguruan, loural baten a modio agatic, ben an esbacaric, tal den ekelgarikim. Mais certainement pas toute seule, par contre entourée d'une équipe représentative donc, du territoire, et pour avancer tous ensemble. Arremanak aturri aldetik bai honara buruz, ego landeseri buruz, bai eta ere, amiku zealderat edatzeko xedea agertu du sozialar loko proiektuak antzigabe, azkenik kaskoinari bezala euskarari ere atxikia dela seurtatu dauku maider beotegeik. Soberbaxo arberatzeko hau zapesa, Europekologia alderdiaren listan presentatzen dela Europako bosetan jakiten da, maiatzaren ogoita bostia, nizanen dira boskaliek soberbaxo Jose Bovek remaiten duan zerrendan, nizanen da. Eta Baigurriko ibarriko Mendi sindikateko Presidenta Michel Bidak Urepeldara berri zizendatua izan da atzo Baina beste auta gaibat ere bazen, Franchoa Mosho Baigurriera biek launa botz berdinukandute Eta Michel Bidartek bere txikia txiki alitzandu Adinean zaharxago zerakoan Baigurriko Mendiak uderzendu zindikatunek Eta bere alakulitzordu bat izan da Urepeldeko marka Hori maia zera nagoita lauian Eta kalitateko ekoizpenak SUD datier entzat bakarrik, baina tokiko jende entzat ere, una zer espirituekin irikiden bastidako lefermie bazko gure saltegia den da. Bastidako sartzean kokatzen da, azparnekaldetik eldu delarik, barnekaldeko ameka ukoizlek deliberatu dute, elkarlan bat ere maitea eskaintza hainitza proposatuz. Kristo Farozarena. Aopeo zoirati, idoki eta biomotetako atekia behikia, oilaskoak, kintu asirikia, jahuntz eta ardigazna, barazki, fruitu, espeletako bipera eta estia txemana ditazke, irulegiko arnoa haantzigabe. Joandenuda hundarean, ongi kokatoa den egoitza libratu bezainfite, ekoizle batzuk juntatu ziren lefermie bask gure saltegiaren muntatzeko, ondotik dute barneko lanen egiteko, eta duela hilabetia, ateak berrizideki dituzte. Elkarlan mamiai patzen dauku aierako maina ito galdi ahuntza ekoizleak. izleak. Jendiak gero eta gehiago nahi du eh, tokiko eh, moskinak eh, dian, laboraria ikin eh, aheman zuzenian eh, jari, baina egia eh, da, eh, imeak badu boš kilometra dozena bat aholze erozteko eta berrez lau barazki saški baten erozteko eta beste bošt gazna zati baten erozteko momentu bat zian mugatzea izaten alda denak bertin gira, dena beti presaka demuraren gibeletik lasterka eta hor eskaintzen dugu diendiari parada moskin guzi horiek toki batetan atsemaiteko eta kalitateko ekoizpenak Bastidako lefermie bazk gure xalte gian aldizkatu zatsikiko dute hameka parte hartzeileek bezero edo klientek jare mantzuzen bat ukandezaten ekoizleekina maina ito galdi Gure da, txandaka hariko gira beraz antolatzen gira egun erdika Uh, bon, e, astian badira 14 egun erdi eta, bueno, el duda bakutsak atxiki berdi tuku la, gutu goberabera bi permanence si, acheté vous six. arabera ixne batzuk el, eh, uh, dielaik be gutxu inen dutet eta geio libratzen dielaik be ordian geio ekodila ta orrena orrena beran txatzen gira urika bat atxu baiten denen artziana un shaft Bastidako Lefernie bazk gure salttegia egung guuzi zabalik da, ahala ere ateikitzen bereziak antolatuuko dituzte maiazaren lehenetik laueat, bisitari guztiak parte hartuko dute zozketa batian xantzadunak zare hornitu bat irabazten alhalko du. Eta Xinarferia bihargasten da Baionan kari hortarat bienvenuola fern elkarteak basegi tipi bat muntatuko du Departendukolaborantak genraren partzerkuarekin estrena bihar edierditan. Maus Bada haarrigun usitegiko idazkari eta administrarik elgitaraziak egiten dituztela aste arteta ostegura esalde guziz, Baionako aitegia inzinan ezin dutela gehiago la laneian segitu salatzeko Gerota idazkari gutxiago gerota laguntzaile gutxiago eta ez dute bere zerbitzu publikoa behar bezala eskaintzen alhal, Frantzia osoan daramaten mugimendua da, baina momentuz ez dute oiakzuun handiekrik ardietsi ondoko egunetan bilduko dira beriz mugimeduari izerxi eman. Eta ea ekin sa kaskar tu berdi erabakitzeko Eta besta alde aztezken untan, pauen finkatua aizan enda elduden txartzeko eskoletako karta hostialeko CDOen departamentuko kontseiluaren blitzarretik landa aldeatekoa agertuko du akademio espekturak CDOen kontseilua geiengoa haundian karta proposamenaren kontra agertu zen hostiralian eta horreitaraz ezagun, nainzineko egunetan mobilizatu zirela askaine usteitza eruntza donapaleo eta arrosako eskola publikoak Eta bere egitura goitik behera aldatuko du eusko ikaskuntzaka. Bada urte terdi, gogo eta batian sartua dela, eta gogo eta horren maitza izan da, lan argloan sektore begietara zabaltzea, eta egituraldetik ere moderno handiago bat eskuratzea edo erakustea, zein izanen dira aldaketan agusiek intzagieta. Erakunde zientifiko kulturala da Eusko ikaskuntza. Mila bederatzen onta emezortzian sortu zen Araba Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan eta geroztik iparraldeak ere badu bere adarra. Asmoz eta jakitez duleman nagusia, helburua Euskal kultura eta zientzia garatzea delarik. Zarautzen du egoitza nagusia eta ordezkaritzak bai hona donostzia gazteiz bilbo eta irunean. Duela urte lau milioiko aurrekondua zuen, gaur egun milioi batekoa. Honela, berrogeita mar langiletarik ogoita irura, Pas Kultura eta zientziaren inguruan lan egiten du bereziki zik eta preseski amairu sail zientifikoren inguruan. Gertatzen da Euskoi Kaskuntza sortu zenetik geoztik unibertsitateak ere sortu direla eta gaur egun ezin dutela gehiago lan bera burutu. Ikerketarako zentro independentiente izan nahi dutela azpimarratu digu Iñaki Doron zororo Euskoiikaskinttzako lehendakariak. Independienteak gizarte zibilan onitatakoak eta gure iritziak, Askotan, hori esplikatu nion, adibidez, erakunde publiko, eta gizintzen, eta genia, onartu behar duzue, olako erakundeak, askotan, gobernuan da zaudeten erakunde politikoentzako, problematikoak izatea, inkomodaak izatea, baina aldi berean, ikusi behar duzue, gizarte aurreratu baten, olako erakunde potenteak eugitzea, aberastan zu badela. Eta orduan, salto hori eman dugu unibertsitateekin lan egin beharko dute beraz baina hala ere beste zerbait eskaini nahi dute independenteagoa agian estena beti podere publikoen zentsuan joanen iparraldeko sailarentzatzea aldatuko den galdegin diogu ere Jamisela Jazket hemengo harturadunari Ez ez ez, ez girauf ni bat guztuste <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bai lan egiten dugu hemen egun e, bat e, bazkide badugu e, iparraldean eta bain bat aktibitateetan sartuak e, e, gira Hala nola, eh, ama bi bat mintzaldi antzolatzen dugu urteroz, eh, eh, ematen ditugu ikerketa beka batzu, bideo eh, beka bat, eta eh, gero nahi genuke ere areagotu eh, arreman ekonomikoak, nahi genituzke, areagotu, enpresen eh, artean, ja, enpresak eh, diasporako, diaspora handiren enpresak, eh, eta hemengo enpresen artean, Irumila bazkide dituzte horotara, horietarik eun bat iparraldean, beren proiektu berriaren aurkezpena eta proposamenak egiteko biltzar nagusi bat antolaktuko lukete ekainaren amarrean Euskal Museoan. Eta duela amala urte, Michel Labeguritaz liburu argitaratu onduan, Xalbatorez argitaratzen du liburu berria, Michel Itzainak, Elkar argitaletxearekin argitaratzen du, Xalbador Laguna ondia zuela, esplikatu dauko Michel Itzainak eta idurizentzaiola jendiak demoralekin ahazten duela. Xalbadoran bi gertakari zuen lekuko izan naiz. Da berzerike ben hori inbien lekuko, da sistuen eguna donostian, mila behatzion eta irutanoita Eta, bon, hilzen eguna, beraz, bere omenaldia, aldia, mila behatzion eta irutanoita amaseian, azarroaren zaspian. Omen aldia hori, nia edo, eh, nia ni, ni horren zeretik eh, etorriazen. Eh, eta Basko Asteleinian, xaram, iraganenden, idazelen biltzarrean, aurkeztuko du, Michele Itzainak, bere Liburua, Shalbadorrez, bururatzeko, iperoskal erriko, biliku gehiago, monumentu historiko bezala sailkatuak, horiek dira, Bayonako Mainuak, edo Migwe, Izraeldar legearen arabera eginak, etxe partikular batetan direnak, mila zazpionta berroita dira, eta Bayonako judu komunitatearen ondare dira, eta bestia, Kambo Arnagako, zalditegi, Oila tegi eta negutegiak gichortan Arnaguria oraiz sairkatuta da